وحفظا لكتابك واحكامه يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم اهدنا في من هديت وافنا في منعافيت متولنا في من توليت فلا يعاد من واليت وقضنا فيما قضيت انك تقضي ربي فلا يقضى عليك تبارك ربنا وتعالي اما بعد فالله سبحانه وتعالى يقول ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال وقال انني من المسلمين يقول المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بالصلاه والسلام على محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم قد بيت ما ذاك Dëshirëm që Allahu gjëlle gjëleluhu këta dërë të vorri i zëtrijës dashur të apër tjelë, nësha Allah. Në kemi dëshirën edhe lusim Allahu në plët zemër, si salavatet edhe rahmetet që i ka bovë njetë, i ka bovë vatë me jazbrit, atishka Muhammed Mustafa sallallahu alesallam, salavat edhe selam i qënë, nësha Allah, Allahu edhe neve atëseva për nasib në i bakë. Tema Maudu i jonë është Me fillim sot me tem tre Lidhje me namazit Namazi Besimtarët Të gjithë e kanë Të ditur se ashtë një rukën Ashtë një në ashtil Prej shtilave të mdoja Matë mdoja për islamit Ashtë shumë normal me ditë gjemati joni cili në gjamiën tonë në gëndersë gjumon se na kur ta fërmen me një temë tre a ditë në të gjumon atë temë nuk e kry po afolim disa ja letë, një mletë, pesë mletë, nënë, tëtë shtapë gjumonja për një temë kështu a programi jonë moti kemi thonë se neve kush në ngon hu një gjumon për pak e diqka kemi pas një jetë me thonë ves një gjumon ven në ngon edhe shkonë për të pak në i diqe limët. Unë më nëharë sot, në këtë tem, në këtë deti prej detnave të islamit, në mozi, është detin veti i madhë shumë, do të anisi me zpjegu diska për e zonit. Sot këtë gjumoh, dherë si të kësaj gjumohet, ja kemi kushtu vetëm e zonit kura bo i gjed për i kur ka filu edhe me radhë të port sa tja për koha mundësi gjëmatim dërshëm gjithë dhe dimë se në mozi ashbo farz Muhammed Mustafa sallallahu alaihu sallim edhe umetit ati i natën që Muhammed Mustafa sallallahu alaihu sallim qila konë do me thonë natën e mirajit mirë po me zbrit mëna ati para mëngjesi në tokë, a dashë më nëheri me i morë hapat, e këti i ba deti. Gjibrila a.s. ka orën mëngjes, e dhoni a Muhamme, namazi, i cili ti e të bërë farë sante, para se të livë ështu ishë Allahu Akbar, janë disa gjanë a duhet në i plësu. Namazi drekës i ka 4 rëqat, drekë për i fushën ka këble Allahu Akbar. Jo, para se të thujshë Allah, akëpër janë dë punë. Prej punëve të cilët duesh me i bërë para se të lidhësh, duesh me lajmru se arë koha. Por shkak se në mozët të cilët ti e të kanë bërë farës, zdo, ato nuk dhe falën kejtë për një herë. Por shdo një onë i prej ative dhe ta këtë kohën e dame. A thujë, pse kështu. Aska qenë ma interesantë në sabah kur qohë është pijumit, një falë dire që atë farës, Edhe katër drekës, edhe katë katër në xhini trana akşam edhe yatrien, më në harë, këto poinë 25 minuta, edhe tani 24 orë tanena i lirë. Asa ka në rregull, as e pranoj kë Allahu xhellahu xaleluja. Jo? Mbesi qulio, jo, a thu pse? Çfarë krijese, çka ja ka vënë Zoti xhellahu xalalu na muzin farz? Çfarë krijese, çka ja ka vënë Zoti namazin farz? Prej vetive, prej sifateve, prej celsive të asaj mahtati mahluki, me harruzot njërë. Me harruzot njërë shpesh. Argati jotë. Argati jotë. Shka e ki qënë fush me ta pënu një punë. Shka e ki qënë fabrik me ta pënu një punë. E ki qënë me ta rujt një për e qënë. Edhe rrënë tim të kajtarës. E rrënë miraj? E rrënë mirë. Kur t'ja kështaj shpinën t'alish vetë, disa sahat, a është moj i koncentru pësukur t'i kur i ati? Ja, mo saj koncentru. Ka zonë me i hi hileve, ka zonë me elon pak punën, ka nejt pak hunsta. Po mirë, ndërko që ato 4 orë, 5 orë, shka s'ki nejt ti me ta. Një sho që i veti i ka orë të orë, dhe janë hunç pak, që atë neje e zga atën ma te për se sa duhet? Se sa zot njëja, vanë me nejt, Kështu askeri kërse ka zabitin përmikrie, a është njajë së kur kërë e ka zabitin përmikrie? Nuk ka njajë. Pra njeriu prej detirave të cilët ju kanë dhonë, prej detirave të cilët ju kanë dhonë këti, shumë ka qef me ikë. Shumë ka qef me kalu lepë. Bile halani pë kusur më të mave ka, që i ka qef me ju kujtë. Së kur kërë e ka bo. Kjo cilësi, Si ta këtë njërën i pineve, duhet me emësu më nëherën këtë dërës, se atë cilësi e jahudime, Allahu Gjelle Gjelalu në Kuran i Krim ka thonë, ju hibbune, en ju hmedu, u bimë alëm, jafalu. Ja u ditë, po ka në qefë me i lifdu dhe për atë të pun shka si kanë bon. Po ka në qefë me ju mëtë nomi, me ju mëtë zoni, edhe për atë pun shka si kanë bon. Ska kësu. Ja ke bon e ta shëndojme, ja se ke bon më slipë. Pra, Allahu qëllë dhe gjelalu, këtë njëri, neve, shka në kanë ngarku me këtë vazife, me në pasfonë me nxesë falë një kej, e dhe të njëna jeni të lirë, mo, i vike njëjë, cëkur kur shkonë zëbni a ropin e vetë me këshirë, nësë aba pak shka po banë, qënë ditën, mo, nuk i be masë, ta dishtë se a i punën të në të ka shtremu më të lakë. Me aba, pas kontrolla, më nëna ditës, aba atë me e mirë puna, A është a i majlidhën me punën e vetë a thu? Mërën e 24 orëve, 5 herë me shku me qëshirë. Shumë mirë. Allah i gjëllë e gjëllalu, robit veti ka tholo njëri, dhe të falës 5 herë, ama në 5 kohët saktume. Në 5 kohët saktume dhe të falës, ashtu që ti pinë sabaterin ndrek, është e mundën për shkak të kësaj du njohë, edhe elementet kësaj trishtu, se shkaj ka, është e mundën të me maru muë. Në këto pun të kësaj, këtu me këto ndërtimin e kësaj edhe afrimin e rëzkit edhe të punve e veshës e matës, familia, darës, masë muja, spitali, të në tje nuk dheke. Nuk dheke se une kësh thonë, kërim, nësir, men, të thonë kërani kërim, vazhë kur rëbëk e idha nësitë. Përmenë, të da ruajua këpje. Përmenë, Allah i në tanë gjellë gjellë luhu si ta kisha harru. Përmenë, Allah i në tanë si ta kisha harru. Në të thëtë, një përdi orës të ka pë Tu ila ilahe illa Allah Muhammadur Rasulullah. Po çes ton tek pri so baj, e tani drejt hiç. Ke te ke harru. Kemi bën an Islam një program shumë të bukur, kemi angazhuar njerëj special, ministratori dia kemi ngrit bajraku më të madh minor nën, po çike harruti pra, ai thot Allahu Akbar edhe menihare kejt njerëzit anemon ka janë të punu kejt e kanë harru Allahu në gjelalu muezini i drejkës muezini i qinijës muezini akshomit kejt tive njerëzve shka kanë imon po du me thonë shka kanë besim shka janë musliman ja vëngrejnë flok të përpet ju ben qikishe dhe të slica pidore ative ju, ju ben bisht një shatit pidore dojnë Allahu në gjelalu programit e ati qëtash qëtash a i shka ka thonë Kja program rëbëni, lazni, gjemot. Kja program i Allahu gjëlle gjëlelu. Edhe kur harënti, ka një njeri me të më tek. Anë i shfarë të më tekme, me shfarë fjallë, me shfarë fjallë. Me fjallën, une jam ma i modhe, herë të kate une, jo. Eli ofu karanë së so për zënginave, jo kështu. O ju qënë është ka i pëshini rrugë, hajti se zabit nartë po të erë. Ska kështu. Adi ju të smutit se, adi ju të tusat se trimat përërën. Allahu akbar, për kejt njërën, në dëvërtet për kejta, Allahu maj i madhe, në dëvërtet për kejta maj i madhe. Kila i mrimi, i e zonën, nuk a shbovë më njëhera atë ditë më nxesë, kur ka arë Gjibrili, me jamësu rësullaj të reqatët e dhe me jamësu abdesin e qera. Ki arëja e këti e zonën të nëshka e therëm për në mësë, i ka e këta vaktin e vetë. Kjo ka ndodhë, në mozën i më të më të gjimës, para, para hijretit apo farës në cilë, ama e zonin mas hijretit. E zonin mas hijretit, e zonin medine. Kur ja hëllatu musliman të lazmi, kur e kanë formu shtetin e vetë, kur ja kanë nun medine e hqimetit vetë baza. Edhe u dhejtë si ati shtetit djetë kushka qenë. Ali sëratu sëlef. Për në mozën, i cili është falë edhe falët pasë herëndite, ka pasë një bised me shokët Muhammed Musafaj s.a.w. se qështë do t'i lajmërojmë njerëzit me arë në mas? Qështë do t'i lajmërojmë njerëzit me arë në mas? Kanë thonë disa prej shokëve të silëtishtin mëngjesin e islamit. Seftë patë në patërkalu në islam? Duhet me kalë zarmë sa njonën i arësullë ja Allah. Shdo kohë kër të vene me një zarmën, edhe kur dale flaka përpet, shpijat janë në gjamin me dine, o kolla gjaminës shumë ngatë, e ato e shokin zarmin edhe vinë vin mufaj. Thani jo, thani disa prej ative jo, zarmë kalin me gjusët, me gjusët e ironit, ato e kanë zarmin zët, e na nuk jemi në ati. Mëndi herë kjo idej ka raposht, kanë thonë bësa prej sahabëve pra masë të s'puban i kanë zarë po e morim tërkul hadid i bil hadid heker për hekri ta mori njërë një heker e ta marojmë dikun me një vend me dine ti bim ati hekri për hekri gjangë gjangë këj dihune thënë jo inën nësara të falu dhelik thënë nësara ortodokset, katoliket e kanë këtë regull ato i binë fazivona këj dihune thërën për në masë njëherë njërë ka nëherën për namaz njëherën njofë, ama për me avnë tek kristërizmin edhe dzivonin, dhe nëherën dite, njëherën pak masit dalë e dili, njëherën pak papre një dili. Te disa asek të tative, njëherën pash në, në drejkë, mu për këtë shkak, Rasulullah e së në të seram në kam suse, në mazët, në nuk falën me namaz, pak masit dalë e dili, pash në pikën e drekës, edhe mas pak papre një dili. Pash për nësë të njëgjaj pun e punë e ajonë, punëve ative. Në kejta punë, punë të tonë ative së duhet më i ga. Në kejta punë, asë në veshë, asë në fjallë, asë në mathë, asë në dinë, asë në punë, nësë në rastë. Në kemi me ato që akë dalim edhe në shate, ato punojnë pak për -kom në komë në magërë musë. Edhe të punu me shate kemi dalimë, edhe si të kemë ato, si tjetë të ato fëtare me punu me bështë ga të shate pak si në komë, Në atë djavlife na duhet djala më shumë me asgat çafet bishtin jamë ashurtu pak me dalil jo kutura me dalil Resulullah sallallahu alaihi wasallam akon do i prafoj që me kalzu shumë herë akon do i prafoj te ve i kanun ngut koms pra tonit don ngu pra tonit don ngu Kari ka reagudie ka thonë Muhammed ku i thon këto foj tisht kur i kurtisosh sa i mshtelli me nivana vënë i kredikon sa wa nahnu nefa'lu zalik sa edhe ne qështu ja bojmë sa Rasullullarës rëtë u selam edhe qështu ja bojmë do thot jo, jo si ju ne ja bojmë drishe, jo si ju shtidhë lazni në ketë aspekt, në ketë kontekst këtu në ketë fahasapi, kejve muslimanve në akazon belaja, të më falin njerëzi në ashtes kanë mundësi në ashtes kanë dëshirë me kuptu ama kejve në akazon belaja i rivi joni si mëzveshët shkinisht nuk pojku se avesh mirë E reja jo një si mëzvesh e shkinisht, në spezesa avesh mirë, si mëzvesh e shkinisht. Pak bile, pak bile një kaqore, pak manam, pak, pak meja të pru. Edhe në biset, edhe, nasi, edhe në fjal, edhe në të hetmit, edhe në vesh edhe në mas, se mom, din mo më dinë mo, më dinë mo jemi bo kejtë rafsh, më dinë mo jemi bo kejtë rafsh, më dinë mo jemi bo hemen si ato se ato jehu dhe të shkojnë veç tunë në, në kishë, Në Sarat shkojnë vetë billët, na vesh xhumo. Iska ka, çka u bosh, çka u mundëva. Sistemi dinë ja u dive, i thënë njerëzit me shkunkiz ditën e sot. Ja u mbështet. Në Sarat dillën na. Apo i bujin kisha dillën e ashtunë, na e bujmë kim jamin xhumon edhe u bọ. Çka çka kanë të them na? Dinë jo, nuk kanë din xhumoj, o vllavi, o xhamoti ndash, nuk kanë din xhumoj. Kja din, i cili me pun, i ka mbulu 24 orë, me i badet i mbulu 24 orë dajman, jo, jo gjumohët. Gjumohët, namohët i gjumohët, ashtë për një karakter, për një tretman, kejtë qëtëri i bonfarës, musliman. Aja ashtë kajtë i bonfarës, ollaz një ndërshëm, për që këtë uli e në tonë, shka imi uli në që këtë qëshë. Dashë për që këtë. Se dire qatë shka i falim atë, dire qatë shka i falim, Ato dhe sabaj i ka Ato dhe drejka i ka Ato dhe akëshom i ka Bire qabë në më Bash për qiket ullë Bile kjo kima bete ka veni në shkala gjithë Në shkala ka veni jo këto Bash për qiket biseda A bo farës Kuska këse ka kutba Për derësin E gjumaz a bo farës Mu të bu me ndëgjumë mësu A më tonë jo Për heker he, për hekri se nësarat krishterët e kanë këtë. Edhe masë kësaj janë daktisë. Sahabot kanë shkuda për shpia. Në në njësë, kur janë që prej gjumit, hazumari, radhi Allahu ta'ala anhu, a thonja rasulë Allah, une kam pa nëndët, kam su një njeri qish me i therë njerëzit namaz. Këtë dhënaj të shofëm. Këtë dhënë mësat sui, kur të therë një namaz, sui, katër herë Allahu Akbar, ثويت ديار اشهد ان لا اله الا الله ثويت ديار اشهد ان محمدا رسول الله ثويت ديار حياه الصلاه او ديار حياه الفلاح نهاره ثويت ديار الله اكبر لا اله الا الله الفن مره مزات نول زونكتا نيرزي جونين اد ويم مفات اهون جردومير رضي الله عنه نغا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اي Masë një kohë e ka ardhë më bëkë. Ta e Rasulën Allah, e kam pasë anë të një ndërë që shme i therë njërzit. Në kam su një njëni, që shme i therë njërzit më fërë. Ta që ka të thë? A ndërën e omeri. Shtatë sahabe meren që a ditë kanë ardhë në konëk në meqlisën e Muhammed Mustafa sallallahu alai sallam, tu që shtatët me që këtë anëzër kanë. Ta Rasulën Allah sallallahu alai sallam, se lijekun Kjo do tjetë, njerin me ther në mans, me zanin e njerin. Njerin me ther më u fal, me i bo Allah i t'i badit, me zonin e njonit për neve. Jo me flak, jo me zarm, jo me heker. Disa ha gjallar, hepten të në ditu. Disa ha gjallar, hepten të ditu. Të mësumë ma shumë se sa duë. E të politizumë mëmë qatë shumë politizum të pështrum për politikës, të prumë mo, shumë i ditër, e dhini ju shumë mirë kënin dhe gjunda, shtë a këni lezunda, shtë a këni përtel, shtë a këni një... E më thonë, ki mikrofoni nashke a ki minun minore me e therë zonit, ki s'kana si pasis reguloreve të islomit, për da shka me hekë. Pse? Pse e zoni kur ka nabohë të eftë të sunet, ka nabohë mu osherë me zonin e njerit, sa më na okuval, ok, ok, e po kje ogja është ka po e therë më zvushnik kam, me zanin e kuj pë therë, a me të magarit, a me të lopës, me të kuj zovë po e therë ke, me të njerit, e po në regull, e ajo a gjë në, na përshka e ke minua ta me andru këti njerit zonin, me boza ajvane, ajo. Ate ke minua na me lujt rolin, e asa, ative shkallve, të cilët Muhammed Mustafa, a ja, sallallahu a levesellem, i kanun me dine, edhe jakabon me gisht bilalit hipa gjënar hi se me hipa gjënar me uni malark pra. e po shkajan dojt që të rësen për verset muni malark kuru rrit me dinja kuru rrit me dinja asu bo që kjo pun për qatë a thua se a rrit sheri adasht me hipboezini manal të shko e zoni malark e na shkajemi të bojt që të rësen njonit pjo gjallarve i kanë bost e lamë qeveria Macedonijës me ihunsh pak zonat e mikrofonave me ihunsh. Me ihunsh zonat pak një ka qore se shkavit për shqetsot për e zonit, për botë ma hzunë sa bane. Met nga me bashkësia, met nga me ulemot letrë me maqinë, me nëshkrimë, me vullat, i mëmëve me adaktizmë, anë e mën hunsh një zonin më levnja, se se salë, sak Nikola Klusevi, për duz me anal pak zonin, Tunga me janë alë parë. Kua është armatura e imonit. Kua është armatura e bilalit. Unë e së di që ti hoxë, që ti muë, që ti muë. Me janë u gurt në gjikës. Me janë u gurt në gjikës. Poj, le më këtë punë, thuj, thuj, lërë, thuj, thuj ozë, thuj, hobel. Ta janë e më në putave në mëke. Shka u mërë vështë atë u kjo punë? Po thojnë bilali, po thojnë akonë shumë muslimani mirë. Merevesh ta akon muslimani mirë Uvej e dhe në një halat Ja ka nuk gurt në gjikës Edhe ja ka lillë qoleve me tërkuz për qafe Ngrenën a përzallin zullak që shti E kam gjif tires e gjikësit Shumë ki po del muslimani mirë E po mirë A i po del muslimani mirë E ti e vesht ta kanë po me ti e hunxja zonin Pak hunxja mënë e relli Po me ta nukurin e pilalis be kja fir Ku e kije imonin Ku e kije dinin Ku e kije armaturët A kje vendos me gjindrua, se kje vendos me gjindrua A gjithë morën me kanarën e klusivit e moda Po me pas morën bilali me kanarën në bejmë në khalefit A sa marën me dalën kurësi Mi livdu shokët e pëngamerit Shikan gjindru e bugjehelit Para gjemotit Me anal Në slupçan me anal Si për slupçan me anal Në slupçan duhet me pruat feburije Katër metre me katër me gjedë muezini shka ka gërmozin një metre me një metre të gjohë. Qatë njerin me zvullun ka tonë kuanë. E dhe thërë e zonit. Nisë kja tisë e rësuru Allah ka pas pëllot shoku kolla. O vlazni, ka thënë Bilalit. Ja Bilal, edhin pa ndë të nda sa u të minna. Thërë o Bilal e zonit, se zani jatë është ma deportuës pizanave qerve. A i shkonë ma larkë për kejve. Qka u bohë me këto miletë? Shka u bohë me këtë dina, shka u bohë me këto muslimaj Nuk e kemi havarda lëk këta në shka posoj Nuk e kemi havarda lëk Nuk e kemi këta në në nëshmim Shok të tonë me në nëshmu Sa është marri Shok që i shokin me në nëshmu Kjo së ta në nëshmim Kjo a poshtë tërsi shka po e boj njërëz E zoni vlazni Në lomëshin e tokës Allah i gjelle gjelalu Aja ka programu aje ka programu sa ati 5 e 1 minut fërë e zonin sëmqan 5 e 2 minut a thërë në teq 5 e 3 minut a thërë në shku 5 e 4 minut a thërë në të to 5 e 5-11 minut a thërë në të të rronë 5 e 9-11 minut a thërë në durës gjdo minut në këtë lam shto ke muëzina muëzina të janë të vikatë Allahu Akbar i lumi aish ka të vikatë më shumë gjdo minut në dujnjo muëzina të janë të vikatë a programi Allah, e përshka kratullimim e të të kësë, ato kësh i di, di, kësh i di, se pës i di. Zdo sekund, një muezin ato thonë Allahu Akbar, qëtëri e shëduan në ilaha illallah, qëtëri e shëduan në Muhammed e Rasullullah, e mërral, që ashtu. Ki boshle, ki pikëtu, e teri nalë, ku a ma nalë, hiqpa nalë, ashtë me zonat muezin a vëjmushë. Antrëngu, antrëngu, kur ka shku në hona, dhe dhe dhe, edhe i ka bitis misionin e vetë ju kemi moti, e ka bitis misionin e vetë qka ka pas me bitis edhe ka kësi prej Amerikin mas niko e shumë që kur të ka vizitu Egyptin në ka erë o kur ka shdri për baloni drejt të gjami aradrumit alal a kontothej rëzani drejkës e ka nal kërën e ka nalë që ketë kërë pak e thonë që të fjalë edhe që ketë zonë e kam njën honë që të fjallë, që ka për i thotë qikinjeri, me qiket ton edhe qiket zonë honi kam një. A thonë, ashhedu anë la ilahe illallah, wa ashhedu anë na Muhammeden abduhu vë rasullu. Edhe ka kalu Amerikanin islam. Një Nasrani, i cili ka hës një nga ote së dhisa mi kilometra, ka zbrit me komë të ati në honë, ka orë në tokë, dhe ka ka vëzu se në një në honë qiket e zane kam një. Pisodet të ne musliman jam në me disë rafshit të rafshit pujve njeri i këti retit këtu të na me jam ledh zonet hoqë me vazife i madhë hakaret me funksion me jam ledh po sot klyusevi me jam ledh kuat klyusevi shti a i shka ka arnë vend klyusevi të dhaj mas nesër sa a i shka të venin vend ati dhaj prejnull si dili edhe hona dhe illit ibrahim a.s. kejt prejnullin të e zoni apre nëna shkavi laznit ndershëm shkavi na i ka e gërtu zemrën na i ka hek rajet e imonit për zemrën na ka shtin shkinisht për të lëp punë mrena pi punë me shka na i ka shtin shkinisht zemrën zonin e zonit tonë më sbedar me anëll zonin për slupçan me anëll një këqon e ku sham slupçan ku që e zoni i bandam asë një person hishtë as femën, as moshkëll, as iri, as plak, këtu shka ka lindë edhe ashtu rris, kejt e zonin huje kanë, nal një pak zonë, kejt e kanë imon, kejt e kanë besim. Se me janë nalë zonë? Gargarini, ndoshta anës rongën e këni pas kejt qashtën e atit njëfme po, Gargarini, kur kara po është atit vazmi, Dokumente ka, nuk po folim me epshe Së po folim me, me, me, me, me park Dokumente ka Se gargarini atë natë Shka ako në nëllë hapsin Islamin e ka pranu Mirë pa, po, du një me ditë Si gjëmatë një punëse A është njajt një Amerikan Me pranu Islamin edhe me lajmru Edhe një Rusë në kohë në krusqovit Me lajmru Islamin edhe me pranu A ta mërë menja se janë njajt Jo, nësë një rast jo, e, e, Gargarini në rusisit dhe islamin e ka pranu Shka duhet me muezinat e ati Shka duhet me botanena A, a i kjo në krye Nësë një rast Gargarini e ka pranu islamin atë datë shka akon Kur ish kreti, teri ka vdekësën e ka le imru Teri ka vdekësën e ka le imru Pak për da shka me het Për da shka me dalë për petë pak Ne na ndalim këth përpërt me shkuku akon Garganini, po na ndalim ne përmet xhamisë për pej par. Kur d vim këto ditën e xhumo, mësojm xhanash kanë ngritin për pej ka. Na çojin Manal Fenhan bile. Ku na çojin? Na çojin lagje ku ani dhoni muezzinit. E ku ni zali muezzinit a thu. Ai çel mi fletat e historisë, e lexojm historinë e Bilalit pra. Si ta çel mi fletën e historisë i Bilalit, edhe e lexojm aje shof mi mni hartunga të rikun një e zonë i muezinit a i shka e therë e zonët e fërja bilaj shka po bandë ti që une po ti një ti e puterët e nalanëve në gjennet ato rakrakët e nalanëve në gjennet po i një shka po bandë sa kur që oja rasullullallafi si qërë sa di shka po ta e for sa une mas abdesit kur ta marë gjithë moni fali direzion që këtë une bajë Mas i të marë abdes dhajma, jërë ketë namazin më posë e popo, mas i të falli, mas i të marë abdes gjithë mund, i falli dire që. I dojnë të hijetë lëvëdu, në feja namazin abdesin të kohemni, për shëndetja abdesin. Ki kushan ki njëri, shka? Shka në allanën të këti, pikë të bojnë për të erën gjennet. Kushan ki? Këja mu e zini i Rasulullah i të alësatë u sëramë. Rasulullah i ka thonë bilalit dhe bilalit. Inna dhe në qafën matë gatë ditën e kiametit pi livdojken thunë du një njërë zi qka e kanë qafën e gatë interesant e, pi, pi, për bukuri pi livdojken qa ke dhe femnat pi livdojken kur pi livdojken ngratë femnat pi e thujken qafën e gatë e kish një lavë dhe me pilazëve e kish qafën e gatë e si ta ketë qafën e shkurt nuk pe livdojken for dhe qafën e kish të e pak si shkurt e qafë gatit dhe rekanë në të livdoj rësullu la e lësratu qafën matë gafë në zënët e kanë ato shkanë dunjo e zonën e therën ato shkanë këtë dunjo e zonën e therën a, a dini të navlazni sajnë saj, saj, ka thonë mujnë me therën e zonën janë të ta në umërt janë ta në mujnë me therën edhe ti në therën e dhe e therën mirë ama ata mërë menja se kejtë që të shkanë mujnë me therën e zonën ka thonë mujtë shmequë të mikrofoni me therën e zonën nësë në shil, Jo, ja, dhe që të të sënë e theri, me mitë sënë e theri. E përte sënë e theri, a thu. Qikë njeri, shka vendë gjami dhe na mërë. Mu... Ash prej miski zi. Ale a këthibi më miskin esuem. Ajo fa shtroje, ajo fa neje, kurin ato. Ajo fa poligoni, ajo fa gjenneti, me misk zi i shtru më përsh. Në dhërë, shka kanë boja, rasullë allahë sa la jahuluhum il-pazah hatta jafrug al-nasu sa të friga e asajtite kur situt friga asajtite 15.000 vës hit situt këto nuk tuten sa tëri kur tëri të bon hesapet sa këtës kanë kur një gajlë kush janë ya rasul Allah sa rëgjulun qara al-Qur'an pëtëgaa wajhë Allah njoni pë njerëzve cili kur kaknu Kur'an kaknu njëman të Allahu jelda jelaluhu Galaxies, waters, come, damaging, as tithojnë këna hoqa i forë, as tithojnë këna të gjvidit, këna të gjvidit gjia i forë, as nuk i thojnë e pas ka zanin e mirë, ka knu Kurani Kerim, vetëm fjallënë Allahu Jelle Jelalu me knu fi sebilillah. Wa amma qawman, au amma bi qawmin, wa hum anhu radhun. Ju ka dhali mam popolit, edhe ato shka janë falë, mas atin ta kanë qenë knaqër. Ju ka dhali mam popolit, edhe gjemati shka ju kanë lijë masë, kanë qenë të knashën, sa që ki ashtë jonë i tja tjimë. Sa rasullullaj me kanë vetje, rasullullaj Allah, kushan këtë du njohë ma i dhoti musliman, sa e lëvija umë në nëse, vë humë lehu këri hurë. Sa qa ishka ju del imam insan vë a gjemotis e do. A i del me e u palvahë, e gjemotis e do që ki më konë të kishë morë, zotë që kita. <tëmimë> a, a i vëshë deli ishë panorë, ato për të diskojnë, se morë që kita, të La kiamai doftim musliman mai keje mai padashurit e zotit cem lejeranu Fa aishka misk na ser jannat ta ya umu bi qaumin wahum anhu radun Del yofal jemat e kohon ato thoin alhamdulillah tina katit zotit shtunima Be wa rajul adana fi masjidin wa da'a ila allah azza wa jal ghtigaa wajh allah Edo taishka del jami e fer radon por kor jachatra kor internetiç Mështë delë me e zonin, e zonin, kajtë një një njërë se ardha kina modin, me falë në matë, Allah të mi pojba dhe. Me që si një jeti dhe. Ta edhe që ki, wa, wa thalith, riz, u thalit rajullun i ptëleja për rëz, u ptulli e për rëz ki për dunja, falem jë shqilhu, dhali ka anë illahi azze o gjellë. Edhe një njëri të cilin problemët e kësaj dë njëhe, problemët e kësaj dë njëhe, e kanë munu shumë. Më rëzkin Ka problem me punte i darës për familje, ka ra ngusht. Culls kanë me honger edhe aja, keç. Keç thojë kanë do ama i badetë kanë brek. Inse Allah neher, ke të marrën po atakin, po pojtë e përsëris prap. Edhe një herë e aprovu me belahat e kësaj dhunjoje, çak ter të rrezik ka shku puna. S'ka shka me honger. Edhe s'ka shka me honger, edhe te ibadetet këto s'kan prish punë se s'ka shka me honger. At punën e Allahi ta gje, at hongun e çon në rregull. Edhe si kianse. Kërën tre burat mëdoj shumë Une më një herë e vetën që shti që shimin që të hallë më një herë e vetën të më fali për veti më një herë vetën e heki pite këto tre se halasim i më dërnizu që si bura më bo halasim i bo të mirë që kash te me arteri këto halan na shumë kemi me puni halas shumë shkall dhud me nume më rritër të ajo me dal me e të rezonin edhe kur një interes hiq se ka njerëz e të rezonin një af, Dhe Allah unë e sëmë pëtë athërët i e zonin gjithë më o në gjështi. E ta ma, upo. U sas kjo këtu samu, kjo këtu nuk amu. Njonit pineve e ka përla gajlja dë njohës, kara i darja poshtë pak. Jo, jo kara mës me pas me hongër, po. Pa. Pak kara poshtë. E, shë, o që në përdu të më ngallë, ma të rështë ki përdu të më ngallë, dhe edhe puna partë. Shka u bomar e së qera, shka metë në gjështi. I, i vene dhe as Njën e angushtu me probleme politike shumë, me probleme politika a më shtelë të e për, o që i ka thonë në mozja a farë, që zoni posherë, që drejka, apë shë, o që apëni, kjo një herë shtisë të ka oktin, kjo i këthemi në kësoj, i dhjetë kur bëhë, kur, në, në, nuk i kimi ufë, se kimi lonë, nuk i kimi arru, vimë në ati a për, apë në më vetë i shka? Që i shka ka dhe, kësot dhe e kanë qu nj Në që të gjërë shka halaf, jemi këtu pari. A jemi të garantume dhe së atë anë e në kemi më nejë? Mirë, a në i arsejetojnë nësë kur të në shtinë gjemotja gjeposhtë? A gjeposht. në i arsejetojnë ato a gjë nërë tokë? A në i administratë atë qëtër se ju i patët dëpune anë i nështë? Tës te, i bitisi ato, a në i arsejetojnë? A ju hi ati me në dhe kjo gëllë e jullë këtonë? Jo, vla dhe jam i dashën. Ajo administrate Allahu gjëllë n ذاته كانش تدني فورمولا تديكال كيت بيتسم اجا اشه كمبيوتريز كمبيوتريزومه بيكور كافال زوتي زابونين بيكور كافال زوتي كوول بياتهره تك ننا اشكايته كمبيوتريزومه لا يسمع نداء المؤذن اه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حديث جن ولا انس ولا شيء الا وشهد له يوم القيامه E zonit kurtferr. E xhinet kejt komplet edhe insan. Musliman, e xhinet musliman, edhe insanat musliman. Edhe shkaq ka gjallër tjetër që nuk ka njerëj, edhe xhinë, ditën e Kiametit ja vojnë dëshmi aty që ka thënë zonit se ne kemi ndërgjuar zot falja. pse i ka përmenë xhinet parajsëtanve? Ka thonë ja la esme unida al muadhin jinn wala ins. Nuk i kaçit njerdh në përpara po e xhinet. Në armajs pari që në ezanë dhe ndinë jemi hërtak njajnë Në asni përparsipi ative se kimin këtë kurane dhe në këtë pengamer Barabarsi ato si na omin në lë muslimu në omin në lë kasitun Kanë thone gjinë në suretu gjinë Në jemi disa musliman, disa jo musliman Pra jemi hërtak E përse i ka qitë për para këtu pra Këtu i ka qitë për para prej shumitës Se ato me, me numër në i kalojnë 9-9 her janë ma shumë se na 9-9 her janë ma shumë se na Gjithë mundë sa ka në lamështokës insan, nërë të nënë herë ma shumë ka e gjinë. Ato janë kalaballë ki mazë, për nderdë se janë ma shumë i ka qitë në hadithë për para, ka thonë, sa e gjinë edhe insanë, nuk ka thonë sa e gjinë edhe insanë e një në zanë në muezinit, ditën e kjahmetit ja bojnë, i sfatë, i thonë, o zotë, falja këti se ki i therë ke njerëzit në mazë. Lëzni me ditë se sa, me ditë, kejtë këto vlera, shka folim edhe shka me i dit mirë muslimanet, se shka i për rezonin, ditë në kiametit, mledhen vakti që njës, anë vaktjumot, të ajo dhera ati, e zverë nëreni, kurse si me ime e thë rezonin. Maroj në listë, maroj. Maroj në listë, dët mu e kur, une e kam renin, mas 4 dhët ditë, mas 4 dhët ditë me erun, me halë me e thër, me halë me e thër rezonin. Jedur Rahmani, alara, sil muazzin. Atau Rasulullah, alesat u selam, حتى يفرغ من اغانيه يد الرحمن على راس المؤذن حتى يفرغ من اذانه دورا رحمات الله جل جلاله عاشن كريت هافيسكا افير زونين تتا بيتيسه ازونين بيكولقانيس دورا هافيسكا افير زونين دورا الله عاشن بي دورن بيكوكا هافيسكا افير زونين تيرتابيتيته كافاس ني مؤذن نشام në vitë i 1975, të thetë që athi, në qatë kohë une jam kona gjenë nga të fëndë, në gjami e ako e më në gjami u lë imanjë, në gjendrën e shumë i ta, e ka pasë danën e mirë ka qenë me shurë shumë, prej muezinave, nëse kemi ditë për po masë tëne, i kishë paston atë i hoqës shka ka pohë kutë për gjumonë, dajma i kishë paston, më konë tjetë kismet, Allahu qëllë në gjelaluhu të më bojë nësibë, q ama me kështë kam kjef me ma pranu zoti në hajalës salakur të thëmë tjetë në mas gjumohet kje e dhonë i shkathirët mrejnë. Nëse kjemi dipë të puraj në asim një aja banëgji ama në kemi shkubu falë në atë gjumohet dajma. Në gjumohet prej gjumohet dhe, do e sejë rëzonën që qaj mu e zinë me postanë atëke me kapur zbarë që qaj mu e zinë në ishmi të falë që atë një 4-5 safa masë masë i e bitisi e shheduan në përënëherë hajarës salat e lishur gomë. Edhe me, edhe u bitisë. Masë hoxë, masë e ngrejqen, e u i disën atë at, qështë duhet, hoxë anë hitbe, në kalzoj kejtë gjëma se zërëtarisht, se mu e dhini jonë, ka ko shumë gatë që thëtë o hoxë, me konë zotit në bojën asitë, e une të thonë hajarës salat desh, edhe ata in shalla ditë në gjumonë, të thonë në zonë në mrejnë ashtë ka fejta. Allah në kur anë e kerim ka thonë Udojuni astajib lëkom Urof, u insan Bani doa ja u pranuj Lutni, për qdo gjohë Për kejtë nevoja qëkat kini Thuni o Allah i jonë Po kemi nevoj Udojuni astajib lëkom Uni ja u pranuj lutit juve Qëkat kini veç lutnu Me i dhasa lëka i badi anni fa inni qarif torto torto roptetu kur therrën roptemi kur therrën ja muhammed kallëzoi se un jam gat un jam afër un e më në herë lutit jam pranoj derisa apo i kan me sinqeritet Kurani i Kerim Allahu jalla jalalu ka thon waman ahsanu qawlan mimman daa ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin kushë shartu majmiri neri edhe kush ka polë fjalë matë mira edhe matë ndershme se qaj shka punë ti ka pun të mira edhe ka the rezan kanë thonë ulematë të fësirit kërani kërimit si këja jetë për mërezinat ka shdi o kala i nëni minel muslimin dërëtët ka thonë Allahu Akbar i rast të bihtu mun një dhe ashtë negativi ma të gjëmatin këto teren e këto të na se kur të the rezan nuk në respekti e kara posht Respektin da e zonit karaposht Prej punëve shkabohën Nuk vin njerëzit mu falë Mo posë e popudokët Po adhe nuk e ndërprajnë punën Nuk e ndërprajnë punën Vlazmi Që e ki boni jet mu falë Ahlan vësalan E kishë këtu vetën Po që që se ki boni jet mu falë E ki ngarku vetën Mos me mujtë me dalë kurqish I mjeri ti I mjeri ti edhe une Bashk Po ta kishë me dije se Pintok E terin shtatën qil në nëlt Kër të vikasë e mu e zinë i Allahu akbar kejt nëllën Kejt blokot Prej në do këtërin qil nëllë Shka ka i me laike e dhe gjin Edhe shka ka kejt e zonin e ngojt E rifra ti me teslis në do E dhe me qilë Vesh ti rif Ishtë ti më se nëllë pra A të herë je i do Je i do në pëshës njës Kusht një vrit në resht Në shtri në resht kusht një vrit Kusht nuk rrit gaj ditu në kohën e gaj ditu tës Ashi, Ashi pranum? A ka me ta probleme? Ka me ta probleme? Kishe kujdes pra. Nëse kur të ju kur të bëre komanda kajt me radhë për toke, nëshnjoni ju kam tek me njënë kom. A je sigurt mua? Ashi, ash sigurin? Jo nuk kam sigurin. Qilla nall tanda le dhe poshtë kajt me firmën e zonit. Kajt bllokohet. Pëshun edhe ti. Dohet të vërmë, morthaja, spartaja, nallë çoker, nisë mos e nis. Tan rregull. Nuk ka rregull e zonë i gjumohës pëthyr e zonë i gjumohës pëthyr gjëmohët i slupqanit, venalia i lindu në sretë gjamijës këtë ki ka tuni jo në sretë gjamijës i lindu në sretë gjamijës kërgjom? e zonë i gjumohës pëthyr kërgjom? na vlazmi na je që së mundë mi me kuptu po të kini kështu nërmen se na pa e thonë se në lotë se ashë marë e musme e thonë Kjo punë nuk kanë regullë, po vlasbë ndërshën, kjo punë nuk kanë regullë. Në po tojmë, administrata Allahu gjëlle gjelalu me lajke dhe e gjimë, po është e dhe nalë kejtë ndalohet këtë vakët. Veç katularis po ndalohet, kisë pëdo me di të ashtë në mazumohet e që. Kisë pëdo me di se e zanë ke Allahu gjëlle gjelalu po thratë që ta është vazifën e atime bitisë. Në numërin një, para kësaj s'ka që e tërmo. Edhe këtë fatërë tërri, ashtë evozit, dikush, aj burra, aj njeri, këti ka tunja. Shembul konkret. Ashe gjumohat të li, të li, në të li, në di njemi shti atëtu. Me shku me e vetë, që ketë vla tonin, këja vla vejo, me shku me e vetë, shti për jashta, me thonë, e, këtë 500 shakani një jamimi me falë gjumohat, tia i takon t'i vea i takon që në kuj. Shumë vështirë ashtë mu më mërvesh për qakë se filozof jan matrasha se tona ja be qe popullesh kana fat o qe hapun ti si s'po mendon ti o ketame kush ta vitis e ketan ças eh, to provaj kush ta vitis e pra ira sami'tumun nida'a taqulu misl ma yakul rasulullah al sallallahu alaihi wasallam ka thon kur ta fal kur therre ezoni edhe ju mos çdo ta shparti niveli edukat ndaj ezonit kara fosht ke ri kujdes kur therre ezoni edhe ju ke musliman at nat moment A i dhëtë Allahu Akbar, edhe ti, si aja Allahu Akbar, ilaha edhe të, shaduan... jo, ti po të, të kadale, me ata barabar, si aja, jo me zanin e ati, po ti, ti ka dale, dhe ti re ki je me thonë, si aja, me kështë që kur ta kur dhvije e moezinin hajjalës salat, ta ndërfrajsh, më sëjsh ka posotaj, po di shka qëtër. Terim në shkëduan në Muhammed dhe Rasulullah, si aja, kur ti je me thonë hajjalës salat, ti du shme ndru, si aja, si aja, si më thonë, mo po thonë, لا حول ولا قوه الا بالله شكس الدشتوي سكافو جي ما مالسه فقيه الله جل جلاله استنا ديكوش اسبانه وانا مفون هاي على صلاه هاي بس موبايلك عتو زبان فكورتو هاي هاي على صلاه توت هاي دين نماز دي نفوجاجي هاي دين نماز مش بفهير فرات تي ماردت هاي شمه بوشتي يوزتين هاي غار اي بون هاي دين نماز تي هاي دين نماز هايال الفلاح هاي دين سبتيم هايال الفلاح هاي دين سبتيم në këtan del në hajgare po kërtoja i hajarën e falat dhuë allahi sadat e varteta shka posu strafë Allahu Akbar në fundi harë dhe la ilahe illa Allah se mu e zhini barabash oblikim i shdo muslimonit ash me ndjek dhe dhëdhjen e zonit pe filimit të rin barim disa njës për indigohim në për bezhlise në për neja në rrug kë për jemi të bom abet kër për njës e zoni Nuk e di pikuj e kan mësuar. Qeta nuk e keni pas shkruar dikon kur therra e zonit më thon Aziz Allah. Sekin e pa, qeta ku e kan mësuar po e di, krejësor apo vojë në Aziz Allah dhe më neart po e vazhdonat. Ku diën me të ertën, edhe edhe u falathin atë në rregull. Aziz Allah dhe mek, pu, më ku i dul me orjet, u bëti tashunë që duhet më thon kur therra e zonit. Kjo sape, kjo nuk ka rregullore fashion, nuk shkruan asnjë norm kurkund, po Allahu Akbar, qedon idha sami'tum al mu'adhdhin أقوله مثل ما يقول كورتانيني أزاني مثوني سكور شكا بثت أزاني سكور شكا بثت موازيني مران تفوش ديري نحيان الصلاة ثوني لا حولة ولا قوتة إلا بالله هسه ثوني سكا فجي ما ماذا سفجي الله جل جلاله كورت كريت ما اسم رامي صد لا إله إلا الله موازيني أبيتيس أتحركت مسلمانت أكا نبليجم مبعد دعا Po që se di në kejt atë do anë në gjami a shëren, të na, na do punë vlasni në ajalartë, kemi pak probleme, me gjëmatin tonë për, për futjen e disa gjonave në gjëmat, pre islamit të të të tëllet, nuk janë praktiku kur, ashë nërë, duhet me u praktiku, asa praktiku kur, kur kjo kanë zojmë gjëmat, dhe se që kjo duhet me u bosojnë, ato pëse, pëse se kanë mësu, kur zojnë që kjo, që kjo e re, brej, kjo hëgja septe e qiti këta në. مثل اللهم ربنا ورب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدين الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية وبعثهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف المعاد كالدعاسة المسلمان دودنا باما سيزونه تود نوري في جماعت كيو كانا كونه غطة كيو كانا كون غطة كنتونه كانا كونه كونه كونه كونفلكومه ونكده كورسنهم سي ويده كورسنهم سي كورسه لم صنماء اديس سز لمصن سكورسه كي مار ميمسو سماد مئ مار ميمسو ومسون صونته ابو كورسه كي مارته اي صونته ميمسو ابي صونته امتيا كنيس امتيا كيمسي هلبت ميمور ميمسو اتاكيمسي بيمور ميمسو اللهم ربنا ورب هذه الدعوه التامته والصلاه القائمه اتم محمد الوسيله والفضيله ودرجه الرفيعه العاليه وبارك هم المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد ديويا Shikin e vëtë në 10 njëtës Edhe aj kur dhejnë e nalt I ka një divija Aja për mësën për mënë shpënjar E si tjeta Kjo arabisht nashka e tham Kjo qetë raketon shka nash kjo Kjo gënë qima ka mo Me kajt me lot Për i vëtë në 10 njëtës Shka të vene me vajtu mo kët. Shumë më interesa Ama stega stega Stega për po du të me mësu Se rog ose më dana Qashtu për shkru në funë Ro ka som dana, ale mosom dana po dudmem superman me sku me bë pa punën më një herë, se Roki ja ka luën pun. Allahu jalla jalalu hu wa jalla sanuna bë creative njerëzve. Çka ato jona skaneve na po ndobi, na fitojm mos ti lom pas shpinë pa imzu. Zoti jalla jalaluna mos me jumos kabullajaft inshallah. Allahu jalla jalalu, kedit njerëz që kanë probleme me shëndet, inshallah i shnohs sot. Ato që janë burg, inshallah sot deliron. Li Atosh ka janë askar Allahu Jellaluhu o Jellaluhu, inshallah imbron president e lashës. Zoti Jellaluhu o Jellaluhu, çajit namazin e jumës, aneman ka afal musliman kabullion vë. Ative xhem veshka janë me probleme borxësh ka kanë. Allahu Jellaluhu uni mov borxhet me la. Kejt borxhet, kejt llojët e borxheve, xka janë uni mov Allahu Jellaluhu me la. Pra kejt borxheve, borxhen e namazit, inshallah me dinë Zoti se borxhi mai ron se ka qogjoni prej neve të biti të latë qaj borgë Allah i këtë borgë në një mofë në lanë një herë edhe borgës ka i kemin me zveti edhe ato janë shumë borgët mëdoja shumë borgët rona ka pas një sahabi hadithi i fundit ka arën gjamië e kazatet për duvarit gjamiës mrejna pështet hunësta ka thonë o filan edhe një herë dhe një herë dhe një herë dikur ka thonë o filan pëse ti dajma në gjami pështet qëto ka thonë ja rasulë Allah humumun u adujunën në nga lebet një. Ka thonë, gajlet edhe borgjët në kanë mshtetë, në kanë mujtë, në kanë mshtetë, së në podalë në rrugë. Gajlet e familjës edhe borgjët, nësë ka këshmeza të të të njëri shka kësha kam i dhonë, edhe halasja kam dhonë, a modi ka kalu koha, edhe po me konë shumë ato një, po me konë një dhejtë që ka ju ki i borgjë, ka thonë, humumun, u adujunën nga lebet një, A thëhëbë Allahu rënke hëmmëk, wa qëdha rënke dhejnëk. Këtër, apo ki qëfë timësojt disa fjallë, si të thujështë të Allah i gjëllë gjëllëhu, në mënë me i hekë dërtën edhe me i la borëgët, këtër, mënë në herë, ya Rasulë Allah. Mënë në herë, unë minë zipu priti. Këtër, thujë, për dhejë, menjësa dhe mëramëja. Allahumma, la hawle wa la kuwëta illa bikë, inni yaudhu bë Ua gala me ati dejni Ua kahri rrgjel Fa o sujnë sa va përdit Edhe në akësham mra me ka qëkojsh O zot Ure po ta për kësaj O zot Pëmbrohëm me ti e prej kejt derteve Edhe gajleve të kësaj bote Tim një mon me mullarku Edhe një mom o Allah Prej borgjëve të laj Edhe prej burave të selit pritin Me javon ban më këllav të jam kësaj borgjën Fa fakultu dhalike e jamen Fa kad Allahu anni dejni Wa adhëb anni hemmi pa nikocho ço shtunëve prova Allahu xhellahu te ala hum bimoj edhe borzëti lava edhe nuk e kam nimë vetëm ngarku në me gjallë si dalish ke vetës galës si dalish për nima ki me gjallën arkun në daima mes ti une me durte migja versat baj me nëntë me versat baj si mos liposh ndiem kur gjaskë bo ndiem si mos liposh ti vet në aksion edhe ndiem duhet me lip bo kollaj Allahu xhellahu te ala u keve zbashku kollaj me gjoft inshallah lillahi alfat